a um. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Shikua së në ruar Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mirës të tako mi përsëri në takimin ton të radhës të zakon shumë gjdo të hën nga ora 20.30 Në emisionin tashme të njur për të gjithë juve që ka thot feja Në takimin e kaluar kimi qenë duke të Biseduar duke folur rreth bazave mbi të cilat ndërtohet lumturia familjare. Dhe kemi përmendur se fillet e një familje të shëndoshë dhe fillet e një familje të lumtur, të suksesshme nuk fillojnë me aktin e martesës mes dy çifteve, por ato fillojnë më herët, që nga koha e përzihedhjes, pastaj për ndjekja e rruga së sigurt që dvihet deri tek kurorzimi i këtij akti mes dy bashkëshqartëve duke u kurorizuar dhe pastaj me pikat e tjera që i kemi përmendur. Dhe kemi përmendur gjithashtu se dy bashkërt për të ndërtuar një shtëpi të qet, për të ndërtuar një shtëpi të sigurt, të lumtur, për të qenë një bazë e një shoqërie të shëndoshë pastë luajtu në rol konstruktiv për për shoqëri të mirë gjithashtu krahas asaj që përmendëm duhet edhe që të nënshkrua një marrëveshje mirëkuptimi mes vete se cila do të jetë referenca e tyre për të zgjidhur problemet éventuale që mund të shfaqen gjat udhëtimit të tyre bashkëtorit në kësaj bote dhe kim përmendo sa ta duhet që të nënshkrua një marrëveshje ku thuhet se për çdo mospajtim eventual. Madje, edhe nëse nuk vije deri tek mospajtimi, rregullimi jetës tonë do të bëhet në baza të shëndosha, që në kupton duke u frymzuar dhe duke u udhëzuar me fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe kështu të bekuar fillojnë udhimin e tyre në kësaj bote. Mirpo nuk perfundon e tëra këtu. Nga të gjitha këtu janë, do të thotë të rëndësishme, mirë pa, që ku e në ruar, duhet që të këtë dy bashartët, të këtë baba dhe të këtë nëna e ardhshme, e, të plëcohen edhe disa kushtë të tjera, apo duhet të e, përmbushen edhe disa cilësi të caktuara, të cilat, me lene Allah Gjelleuala, u mundësojnë këtëre dy qifteve, këtëre dy bashartëve, që të yjet gjithashtu të dobëshëm edhe për fëmijët e tyre në të ardhmen. Ngase prova kryesore për funksionalitetin e një familje për e suksesin e një të bashkëortore. Prova kryesore është ardhja e fëmijëve. Ngase një nga se objektivat themelore të martesës në Islam është edukimi i fëmijëve. Andaj, pas aso që kemi përmandur, qka duhet e ndër bashartë të përmbushin që ata të ndërtojnë se bashku një familje të shëndosh. Në veçanti, kur tashmë praktikisht e ushtrojnë dhe tyrën e edukatorit dhe pregadisin generata të cilat do të kyqen në shëqri dhe në qovë se kyqen kyqet të mbarë do të luaj në rëllë konstruktiv. Dërsa në qofë se kyqen kyqen të mrapsht, zotë i mëse bëft, pa dushim se do të mrapshtojnë shoqerin për aqë sa so kanë mundësi me ndiku. Kjo është dhe ture aprendve që fëmijet të kyqen në shoqeri kyqen të sigurt me udhëzime të duhura duke i pregaditur këta fëmi që në shoqeri të jenë të dobishm dhe konstruktiv edhe pse mund të dhudin përrashtime, pas zidhë thimundi, mund të ndudin përrashtime. Por, janë të ralla. Zakonish, kush jep mund, dhe në qofë se fëmive u ofrojmë ambjent të sigur të edukimit, me lene Allahot Aduxel, nuk do të zhgënjemi në shumis në rasve. Përrashtime në betim përrashtime që nuk ka gjykem për to. Andaj, qëfar duhet endhe këta bashartë për një familjë të sigur të? tas siguroj që të je një familje e lumtur, të je një familje e dobishme, konstruktive dhe e cila i kontribon pozitivisht shoqërisë rrethit të vendit ku jeton. Shikoj në ruan. Në çopsi i kthemi fjalët e Allahut azza w jel dhe fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, do gjejmë se një nga kërkesat themelore dhe kryesore që sharia i kërkon tek dy bashortë për një jetë të lumtur bashkëortore dhe për një proces të sigurt të edukimit dhe të suksesshëm një nga ato kritere themelore është që këta të bëhen shembull i mirë edhe për një tjetrin dhe të bëhen shembull i mirë për fëmijët e tyre Sa ka ndodh për shembull që të jetë djali i sjellshëm, i edukuar, por kur është martuar gruaja e tij nuk ka qenë shembëlltyrë e mirë për këtë burr. Andaj ka ndikuar përse kë, për së keqit të ky, më tepër se që ka ndikuar burri për së mirë te gruaja. Te ka ndodhur edhe kundërta. Ka ndodhur që gruaja vajzat e edukuar, të të mirë, të të sjelshme. Mirë po, fakti që nuk ka gjithë shembo të burrit mirë, ka filluar edhe jetë të aprish s'jelën e saj. Për arshtu jetë të caktuara, mirë po, nuk është përputh në s'jelën e me partnerin e saj, me burin e saj. Edhe burri, ndodhë që të këtë njëtë i problem. A të rzekonisht ndodhë që i prishurit të ket më tepër sukses në prishje të mirit, sesa i miri të ndikojnë dhe ta rregullojnë të, të prishin. E pse ndodh kjo? Por thash e para është më e shpeshtuar. Dhe gjithashtu pastaj kur vi fëmia dhe nuk e gjejn prindin shëmbëldyr për të mirë dhe gjen një fëlloj një fëlloj kundrshtimi mes asaj që u thuhet Se duhet ta bëjnë, mes asaj që e ndëgjojnë në shkollë se është e mirë dhe mes asaj që praktikisht i shohin kmitë tyra, atër këtu fillojnë turbulencat e kësaj familje. Këtu fillojnë ato ramat dhe fillojnë që të spihen tek mospahtimet, të spihen tek konfuzionet, të spihen tek problemet që fillojnë në masë të mëdha të rrezikojnë këtë familje dhe të asbejnë në masë të mëdha lumturinë, qenancin, mirçenin e kështë më rrëtë. Shkenstarat kanë konstatuar shikurës në ruar, sefmiu qënë nga moshat dy vjeqare, ndodhë shpesher edhe me heret, por nga moshat dy vjeqare, filanë të përcil praktikisht silit e pridnit e ti, të përcil fjallit e ti. Dhe të mundohet pastaj qënë nga moshat 3-4 vjeqare, apo ta ndjekë dhe rëbërësht vëprimin e prindit. Sa ka ndodhë për shambullë që fmiu kër e ka pa babën e ti duke ndesë duhanin, e nuk din qëfar vëprimi kështë, po e mund të ndëgjën së është i shëmtuar, i dëmë shëm për shëndetin, por e është e babën e ti me duhan në goj, është e nënë në ti me duhan në dorë, dhe fillan të kapë kimikun, lapsin, qëfar do gjënë të fut në gojnë e nga se ajnë ndjekë verbrisht për ndet ti. Dhe kjo pa dëshim se, bën që kjo fmi tash, mos të merë instrukcione, u dhëzime edukative, apo nga fjalet që thuhen, por nga vepra që shë. Dhe kjo rëzikon edukimin e ti. Andaj, ne që dujnë naj si musliman, nëse dëshurëm që fmi të anë, në të ardhmen, të jenë në rrugën Allah të azogjen, të jenë të sjallshëm, të moralshëm, të kënë obligimet e duhëra, duhe që fëmije tanë këtë të ashojnë të këne fillimisht. Në qovësë si një nënë, dëshërën që vajzë e sajnë të ardhmen, të jetë vajzë edukuar, vajzë e sjallshme, e mbuluar, si i ka hije një muslimane, nuk mundë dhe që në të ardhmen, të bindë vajzën e saj, se duhet të në qovë të se, aje nuk eshe nënin e saj që sërë dhe nga shtepia në bulohet. Nuk eshe kështu, fatë të keqësishë ndodhë që duke eshe, eshenin e saj, duke u uh, regulluar, duke u zbukuruar, duke vendosur makijajet të ndryshme, duke u parfimosur kështu më radhë, dhe aje ku pëtanë që nga vëgjli e saj, se kështu duhet me dojnë nga shtepia në dryshme nuk bëhet. Pastaj nga vjen dhe i thotë nuk duhet shumë të bëhet kjo nuk, nuk e kuptën e një u dhëzimin gojor. Nga se për te është më rëndësishme pa mja që e shetek në në esaj. Andaj, bërshamë një familje ku në do në këso konfunzionet. Fmi të vinë situatat vështira që nuk kanë zhjede pastaj. Nuk din që farë për bëhet. Nuk duhet që fmi e tanë të i silim në kësitate këti konfunzionet. Por duhet që para se të flasim me gojnë tonë se qëfar duhet të bëjnë, ti paraprim me vepra tona, apo që të shojnë ata një loj, një loj paralelizmi, një loj bashkveprimi, mes fjalve dhe mes vepra tona. Kësët e ka Allah Gjellewarë, është shumë e shumë tuar, kundërshtimi që mund të kriot mes fjalve dhe veprave. Andë Allah Gjellewarë thotë, ja e juhe lëdhine amanu, limët e kulune, ma la të faalun, ojë çikën i besuar pse e thuani ja që nuk e veprani padigjener kur fmiu fmiu nuk është as nënë naty në ose babën e tij duke zbatuar diçka çaj tashmë e kam thosur se është e mirë të kaj krijuat atë konfuzion i shtuar krahas tej kundëstime që përmena pse thu vol pse kokë sikur nuk mund të ndoshta nuk mund të percepton arsye që mund të i ketë nën në anë katërtem apo baban katërtem pani porta ros në paradisodita që një fëmikë shumë i bukur i zhuar, Allah vë haruajt i vogël, ma bë një pyte kështu në vesh. Hojqë tha, pse në naime tha nuk është në mbuluar? Allah i shumë më prej kënë zamër. Nga se thash, qëfar ti them? A i kanë dhe gjuar, a i vjen gjami, a i shetë se një muslimon është në mbuluar. Ma di me sigurikë kës omsimin dhe gjanë dhe në shtëpin e ti. Dhe a i sartë shë figura të gravet të mbuluara Apo i thua të ati se këtu janë të mira, këtu janë të devatëshme. Ma të ndoshtë edhe firma vizimur kur she, she me këso pamje. Dhe në nënë të të she se nënë ati nuk është si kurse këtu. Te ka kriut një konfuzion. A thua, pëse së është këtu? A mështë te ka nga bimë? A se nënë e imi nuk është si kurse duhet? Nësë a i s'ka qefë, nuk ka dëshirë kur të pranën, se nënë ati nuk është si kurse duhet. Përndaj, sa so konfuzionin, sa so problemin mund të shkaktojmë në familje, në mëminin kur ne braktisim një urën të Allah të Azjel, për të cilin dëshirujmë të edukujmë fëmijen të anë të ardhën. Kjo është problem. Qëfar të thua është fëmijës kërë e shëpër shambullë, pëse nuk falet baba, pëse nuk falet nona, pëse nuk është është mbuluar, pëse, pëse, a është keqë më falë? Andaj shikonë, se sa më katë një bëjmë të dy fishuar, majdhe të shumë fishuar, kur një e silën fëmijë të tonë në këtë konfuzion. Ti mund të kishë arsye të saktuar, unë e di që është mirë më falë, e di që është mirë më mbulu, dirin kismetë, unë përpresë, kjo mund të të arsye a jote, edhepse është e pa arsyshme, për mund tjetë si më katë i kufizuar. Por në momentin kër bësh shemboltyr për fëminë tën, tënë, mbulesen, sa më te për e vënën namazin, sa më te për e vënën largimin nga në një keqe, dhije se për aqko je duke e ushqyur fëmijën të negativisht që të pozicionuat për balë kësaj që ti pa e len anash. Andë fëmijën fëllën të me përshype, thotë, për banë për u falë. Se me konë që është qaqë obligativë më u falë, në në e me ish falë. Nuk ka rëndësi shamija, thotë, vaj Të, të nga se poteshti me rëndësishme, të, të mesi nëraime e do të mbulohi. Dhe e vëranën Shamin, dhe ma vonë pasaj, duke u dukruar, duke u ushqyraja, apo me këtë përstjypje, pa dushim se a rinë një bindje të keqe negative që Shamija është pengjes, është erënd, e kështu më radhë, dhe ti bërë shkaktare, apo që edhe një individ të shtohet karavanit të atyre që refuzojnë të zbatojnë urë në latë të e pastaj vjen prindëra ankohet, thot djalin nuk po ndëgjojn, vajzën nuk po ndëgjojn, po për i thën bashkët, i themi se në kund kur kanë dëgjuar nuk keni qenë të kujdesshëm. Në moshë të vogël ata ndëgjojnë çdo gjë. Ata marrin çdo gjë. Po nat kur nuk i keni ushqyer si duhet dhe tash të vonuar në këtë ushqim për dhën kësi lloj fëmijë të pandëgjushëm që nuk respektojnë. Ne kë padoshim sill një familje në një, një në një situatë të palëkmuşme të mos pajtimeve ose të problemeve të ndryshme ose të mungesës së lumturisë ose të shkapërdhë dhe shpërndarës e këtyre rasteve të llojeve të ndryshme të problemeve që mund të shfaqen kur dy prindet nuk janë në simboltyr. Për njëri të, të fillimisht dhe pastaj nuk kanë shembull të mirë për fëmijët e tyre. ëndai çfarë mund t'i themi një fëmiu në cilin e edukojmë për të mirë, pëse në e pimë duhonin? Qëfar i thimë? Besëm, ose s'pëthem për duhonin, thuj për mbulesen, thuj për shamin, thuj për namazin, për qka të qoftë? Qëfar i thush? Pëse e maltretan? Pëse e fund në konfuzion këtë thmi? Pa të drejtë! Pa asë një arsye! Sa bukur është kërë i familia është të gjithë! Ne shërbim të një kuptimi. Ne shërbim të një qëllimi. Janë të lumtur. Janë të lumtur nga sa ato dinë që është e mirë, është që baba i tij po e përdikon, është që baba i tij po e thot dhe po e vepron, është që nëna e tij ashtu të është, si po thot duhet të jetë një vajzë e ndershme dhe dhe dhe e moralshme dhe, dhe e devotshme, është nëna vet praktikisht sa so, gëzuet këtë fëmijë. Tha qyre, kjo është e mirë dhe nëna ime këtë ka. Me param ndai fëmijën më shkuën më ndëjupër në një ligjrat për mbulesën sa so bukur është, so so sa mire, sa është obligative në së vazhdimisht i silet në kokse po në nejime në kësh kështu andaj edhi një rast ka ndod edhe nga shumë rast që ka ndod e se fëmija ka qef me e pa në në në qështu mas mire dhe sa nuk e shek shtut ishkaktojnë dhimbje andaj me qëfar me qëfar të drejt ishkaktojmë këso dhimbje fëmive tanë pa të drejt duke e vonuar ne praktikimin e asaj që themi se është e mirë. Një fëmijë ka pasur rastin që të edukohet nga se nëna e ka braktisur për shkak të kushteve ekonomike dhe ka pasur rastin të edukohet në një foshnjore islame. Nëse nëna e tij ka qenë kristere Daj duk kur rritat atje duke, duke ndëgjuar për fenë e bukur islame se si Allahu të shpërblet për moralin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka filluar me kuptuesin nëna e atit nuk ka as kështu. Edhe pse ai e kishte braktisur. Por megjithatë, ndjenet lidhja, gjaqi nuk është, është ujë, nuk mund të tretë kështlet. Që djoll vazhdimisht bënte përpiekje ç atë msim të mirë që e merrte në kët fushë në kët qerdhë dhe kët shkollë pastaj ta bart nënati. Shkonte me vizun nënati. Do i thënë se sa so bukur është me cin këto, sa mirë me cin këto. U mundën të ta bën të nenën një pjesë të kësaj bukurie që ajë msonte. Qes nuk mund tash ndryshe. Dhe sa so dhimbje është shkaktuar ti fëmiu, derisa nënati na rathën të so tjera të caktuar alhamdulillah e ka pranuar Islamin. Wallahi unë e kam parë drejt për drejt me një gjizime. Rasti nënati e ka pranuar Islamin. Nuk mund të paramendoni, vallahi, nuk mund të paramendoni gëzimin atë fëmije dhe lotë që i dërtajnë gëzimin, po ku dënaj kash kë pun. Por lotë që i dërtajnë gëzimin e madh, që nëna e tij u bë muslimane. Pse? Ka së tashmë edhe nëna e tij është pjesë e arsye të mirë që ai dën që është i mirë. Paraish ka, sa so, sa so, sa so, sa so, so bukur është kur të ulësh dhe praktikisht funksionojmë në një frym. A dhe kjo është rruga e lumturisë. Nësë tjetra, është rrugë e dhimjës, nuk mund të ndjetë i gëzuar fmi ju i cili edhe nëse një punë është e keqe për shambullë, edhe nëse kanë dëgjuar se bëgjozi shkatron familje, kanë dëgjuar se bastoria, prish familje, shpenzon para, me të madhe, siel kolapsë në familje, nësë është e babë në ti, nuk e plëcuar aty, bast... nuk mund të të lumë të kuraj, mund, nuk i ja aprish femininë, Wallah ja thën buzëqeshën. Për çfarë arsye? Për një erbth të thjesht. Nuk e kemi, nuk na kanë borë fëmia. Kët konfuzion. Dhe kët uhti që ne u afusëm atyre me vonimin e praktikës, ta sa që ne them se është e keq. Andaj nëse fëmia i të kap një nga ato fletoret e bastorëve e mush, çfarë i bën ti? Ja kap. Ti nuk bën kështu më po. Ai dëshon në kokë guzim të tot, po ti babë të bëj po unë kam të përndaj, ajë më bëj çfarë bën ti prandaj ai më njer thێت shpirtresht nga se thot në qofsë është e keq pse atë baba bën keq nëse nuk është e mirë pse baba bën nuk është e mirë pse baba bën të cilë nuk është e mirë ose nëna prandaj një familje është sigurt një familje lumtur është ai familje që la shndrrën teorinë në praktik atë që i thot fëmijës se është e mirë e bën vetë Dy bashort janë shëmbulltyr një për një përjet. Atë që e din se është e mirë, shpejtojn ta zbatojn, apo që ta nxjesh në thjetrin në praktikën e saj. Sa është Allahu i kënaqur me këtë familje? Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka thënë për këtë bashpunim ndër bashortor për zbrëthyer fjalë në vepra, ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, "Allahu i buzqeshet shikojë këtë, kë, këtë këtë këtë buzqeshet, këtë kënaqësit Allahu tazxhal." Kur dhe dy bashkë bashpunojnë më ngrit më fjalë namaz natës. Gjeni ngrit më fjalë namaz natës, pa shamun ngritet gruaja dhe burri pa hezitan nga se e mergjumi dhe gruaja ngrit, në sallahu po i po i përcjellto. Se ndoshta burri nuk do më ngrit. Atë gruaja merr një groshë ujë pak dhe e stërpik për më ngrit dhe ai këndelë dhe qehet. Ai futi më fjalë namaz. Allah xhellor këtë akti shumë gëzohet. Edhe ku do ta burri me anglisht gruan? sila po e bashpunimi, ngase po e diim se është për mirë, atë bashkullonin për për të mirë. Me ngrit njëjetën një një për namaz, me nxit njëjetën një për punë të mira. Kjo është familje e lumtur. Kjo është familje e mirë. Por një familje ku nxitet për mëkate, ku nëna mëson bijën e, më e saj që fustani këtë gjatë, ku po shkon me këtë fustan, shkurtaje pak. Vallai kjo kjo kjo nën ka djikuar për familjen e saj që mos jetë e lumtur. At mund të ndihen pjesërisht. Po vallahi ajo që e humbin nga lumturia është shumë shumë më e madhe se ajo që përkohësisht nga ndër mund ta prjetoj. Andaj lidhja dhe bashkëveprimi mes fjalëve dhe veprave është një bazë themelore për një familje të lumtur jemi shëmbullë për fëmi tonë. Mos të kryem konfuzionet dhe huti. Mos të ushqim fëmije tonë teorikisht se kjo punë është e mirë, pastaj tua demantojmë praktikisht me vepra tonë. Nga se dije, fëmija do të merë atë që e shenë nga ti, juat që e ndëgjen. Ose për ndryshe Allah në ruajt, do të shëndrojt në një demagog, në një hipokrit që është mësu të thot dheq e të bëndi qteter. Te e sërke. Nëse për shembull do të thotë diçka nuk e vepron. Pse? Se është edukuar në familjen ti e tij që dĩn dëgjojnë e dĩn të rëshë. Gjitha këtu ne mund t'i ashkaktojmë fëmijën ton, Allah na ruaj. Nëse ndodhetin kësoj konfuzion e kësoj hutimesh, kësoj kundërtimesh me fjalës edhe veprës. Ne nganjë ndiku sot të ka të nder, e baba mëson djalin me rreth ose vajzën, "Fishesh babaxo. Pse përdosh me rreth?" Pse përmson me gënyu? E pastaj kur të gënjen ty ti thu, atë që gënjesht është e keqe, pse po gënjen? Nuk po, bën më gënjy. Ai thot vetëm vet po ti babam pse ishte det djemë me gënji? Prandaj ai e merr aspektin praktik. Çiçë kemi më praktikisht. Edhe pse në teorikisht i ka thonë kë nuk bën. Prandaj tim shkruaj në fëmijët, tu tu ofroj një ambient të këndshëm, familiar, të një lumturie të mirë të kësaj bote. Nuk e zbërthyer fjalët në praktik. Ata që u themi se është e mirë, të jemi në të parë nga ta që përdikujme. Qoftë nga adhurime dhe alat, asë gjelë, obligimet, qoftë nga të larguarit nga endaluara, qoftë nga vdheret e ndryshme të moralit, e kështë të mërat, e kështë të mërat. Për ndaj, kjo është një pikë shumë rëndësishme, që duhet të kuptojmë, që t'imshrojmë fëmije tanë, dhe të, të, të sigurim një ambien të lumëtur të Do të do të mbjellim, vallahi, do të mbjellim tek fëmijët e tonë disa vetiçe nesër, ato vetvetiu do të na bëjnë probleme nevet në familjen tonë, para se të bëjnë probleme në shoqëri. Mjafton të përdosh një demagog në shoqëri. Mjafton ti afrosh shoqërisë një hipokrit i cili nuk e ka gajle të thotë diç e të vëpro ndjesh të kundërt kemë jaftën për shkatrimin e familjës, për shkatrimin e shëqëris. E më stasën për punë tjera. Cicija e dytë që duhet për ndër të kinë gujdes, që ku e në ruhar është drejtsija. E se na murë kjo pjesë e parë, shumë kam disa pika këtë para vete, po nuk prish punë, edhe me i përmenë ndë një mision teter, pse jo, dhe se përflasin për që është shumë të rëndësishme. Pika dy e dytë është drejtësia mësë fmive. Nga njëre një lastëm dhe një fmi. Dhe nga lastimi i madhë e prishëm edhe këtë fmi dhe një këmë që të prishën raportë mësë vete. Për shambull, baba, për shambull, ka djemë, dhe mësë disa djemëve, ka një vajzë. Baba, ka vajzëa, mësë disa vajzëve, ka një djallë. Dhyet e në të mundshme. Apo? Apo? dhe fillan të ashtë të laston këtë, duke i nënqëmuar të tjertë, duke i dhën këti shumë, e të tjertë duke i privuar. Kërë në luar. Mohamedi sasë më ka honë, të kolla, fa adilu bejnë e uladikun fi, fil ata. Keni frikë Allahun, dhe bëvni të drejtë mëstmive, mëstmive të juaj në dhënje. Dhe kja drejtësi nuk nëmkuptan që gjithë mund të japështë njejtë, por gjithmonë sa herë për arsye të caktuar i jap këtij gjithmonë edhe ai tetri kur i ka këtë arsye i jap. Për shembull, ky kur merr pesë gjithmonë i blen. E tjert marrin nga 10 pesha nuk jo por, e u blen. Kjo padrejsi. Po, xheronë ky ka marr pesë, kë të avë çojm. Të tër themi nuk keni marr. Kjo është një lëndë edukative, nuk prish punë. Nuk ka kjo padrejsi. Mir po këj gjithmon merë, pa mërësisht, pa të arsujes, pa të arsujes, dhe tjetëri, ka arsujes, për kur nuk merë. Kështë ka këto një falu urejtje, prindit pa vedije, në vend që të mbilin dashurime s'mive, ata mbilin zili dhe urejtje. Dhe fillon këfmi, të urem vlaun e vetë, motrën e vetë, pse këj gjithmon, po shpëtan, pse këj gjithmon, po shpëbletë, nërsa unë jo. Dhe kështu du mos pajtime, jo të dashit mirë me zvlezrë dhe motrave, jo respekt, dhe kjo mas respekt, pas të mund të bartë edhe të këpërindrit, dhe humbë lëmëtëria dhe harmonia në familje. Andaj, dritsia shumë e kërkuat, shumë është e kërkuat dritsia. Dritsia nuk po them barazia, jo, të, jo me timit barabartë, këse nga njere nuk duhet timit barabartë, duhet të ashperblem të zelshmin, dhe nga njere të ndëshkojmë dëmbelin, Jo t'i jo barazojmë një, si këj që është i zalshëm shkollë, si këj që nuk japë asë një lejmundi për shkollë. Jo! A ne nga njerë barazia dëmëtanë, e mos themi nga njere favorizimi të pruartën dhe një fmië sa so mundë dhe të mëndërë. Por po them, drejtësia, drejtë me gjyku. Paratë e gjithë dhe. A ne pegamere, së së në da ka ndaluar, që kur bje fjole përdhurata, përdhënje, të d mëft fëmijëve tan. T'i japim dikujt për diçka më tepër, pse nuk e meriton. Fakti që është vëllai vetëm familje, fakti që është vajza vetëm familje, kjo nuk e nuk i jap të drejtë që të privilegjohet në dhënien gjithmonë. Jo. Nëse ke prirë. Ase e, e kupton? Unë vetë vetë pse jam i vetmi i hasrëtit ose jam ku diçka për asoctuar, mua gjithmonë më kthyel më, më mirë, më jap më mirë. Ta fillon që mos me konsideru të arriturit mësim privilegj. Arrin ta kupton që mos ta nder, arrin ta kupton se sjellja si e mirë nuk çon ka rëndësishme. Se si si arritën në shkollë, si nuk arritën shkollë diçka. Si isha i sjellshëm, si isha i pa sjellshëm, s'emanci, baba gjithmonë laston mua dhe më jep mua. Kush e ka prish? Baba i tij. Nëna i tij. Sa ke padurim bon probleme. Shkakton termet të familje konflikte në mësëpatim mësë vetë fmive. Dhe këtu konflikte pastaj prindin nga pëmundësia me izgjedhë, shqecohet, nervikosit, ka mundësia dhe në këtë rastet i pa barabart, i pa drejt, dhe dëvërshohet familja në probleme Allah në arruet dhe në terashet të nërshme që harrojnë herën e fundit kur kam bosish, harrojnë qëka është lëmëtoria familjara. Përndaj, kusht themelor, gjithashtu bazë e rëndësishme mbi cinë ndërtohet lumturia e një familje, mirëqenia e një familje, siguria e një familje është drejtësia. A fëmija që është rrit në familje të drejtë dhe është ushqyer me drejtësi, sikur të ëndruar, ajo ndjesë kur del, kur bëhet gjykatës, kur bëhet nën punës, kur bëhet drejtor, kur bëhet udhëheqës, çka do të bëhet? A e kupton se drejtësia duhet të jetë më Ma kamsu boba drejtin. Ma kamsu në an drejtin. Te ime të drejt. Mos bëjmë padet as kujt. Kur do të qoft ai? Në qoftë se ai është mskuar familiteti i shtypur. Apo gjithmonë i kam u padret. Gjithmonë të shujt. Çka din ti? Në teatrit po çka patushti, duke hap vësht. Ai që është ushimë kët me kët nënçmim me kët fërvujje. I till do të të, të nisë shasëri. Ose do të shndërrohet në një agresor që do t'i nënqmanë dhe përbuht të tjeret duke kuptuar se kështu du të komunikuar më të tjeret nga se kështu të e kamësuar baba i datë. Dhe përfundua të asjekën i shambull, që ka ndohet shambull i vërtet. Nga, nga kjo padresi, nga kjo zulum i shkaktuar familje, qëfar individa mund të dalit. Mundet që baba mi bo zulum në nës, padresi mi bo, me shkel, në të drejtet e saj, dhe fëmija me shiku këtë padresi, dhe me dal individ apo të të të të të të, të uh, deformuar në rrafshin edukativ. të pa të pa edukuar si duhet. Nga sa kam pa praktikisht dhunë në familje. E ndaluhmë kjo. Çdo kush i gzon të drejtë të tij në bazë sa thoshë që kemi thënë në fillim. Dhe nëna dhe nëna e baba bënd shemblëtyr para fmive, se si duhet të respektuat buri me gruan, se si duhet të bashkpunojnë, edhe këtë duhet t'in shemblë. Andaj, drejtsia me speshartve, dhe drejtsia pasë në rapartë me fmit, është gjithashto një bazë, e rëndësyshme, me cilën dërtojtë lëmëturja familjara. Një njeri, ka qenë djallë i një familje shumë të sjelëshme shumë të edukuar, dhe ka arë kohë që të martohet. Kjo e rast i përtit. Ashtu ka që në caktime laot aso qëll, është martohet më një vajzë. Por vajzë a vjen nga një familje tërësish të të tërë nga familja që ka arë djohëli. Vajzë a ka arë nga një familje, apo, në cilën, padrësia ka qenë, komunikimi për ditë shumës antarët asaj familje. Baba duke shkel, në nënën, duke nënqmu, duke përbuës, bële guen të i qka den, parë në fëmija kërë ndëgjën këso fjallë me së prindve, Allah në rrët. Duke, duke e shkelmu, duke, gjithmon duke e, e favorizu, një antarët familjes për i fëmive, tjerë duke nënqmu, kështu kaos. Dhe ajo vajzë është rritë në këtë familje aja ka fitu një përshtypje se burri ka të drejtë, ma dhe duhet që sartë komunikon me grunën e ti, të komunikon nga pozioni mretit, nësa gruja gjithë mund nga pozioni robit. Aja kështë shmsus, ka pa vërzion tjetër, tjetës bashkëtore. Nësa kjoj djallë, o, së shumë i sjallë shumë. Përën të ti, shambull në drejci, shambull në bashkëpunim, shambull në dashuri. Dhe kjoj atë edukat që ka marë, të këp dëshiran tashma, ta gëzën se bashku me gruna ti. Qëfarë ka ndodhë? Saherë a i posilët mirë me gruna ti, përshkonë punë për e thratë, si e, a je mirë, a ke poshu, a ke flajtë, kësë marodhë, a ja nukë mësukë kësë me në gjuhë. Gjitha këto të mira që për i në dëgjën nga burë i sajë, a dhe si për i kuptanë, a ja për i kuptanë gjithmonë me 200 rezervë. Dhe që ka, kjo mësikur është me, me dikona tje, e kërë se mu ka për mësillet mirë. Zotë, në shika që fa para gjykim është, nësa isë djali edukuaraj, po kja edukuar kështët, nuk ka fajas kja. A i për s'cil dhurata, dhe në vend së dhurata me s'cil dërshuri, a ja po e gërësot e dhe ma tepër. Ka se përfullan me dy shkuet dhe ma shumë. Dhe që ka ka, përse ka për mësillet mirë me mu? Ka se e nuk mësum, kush mësumë, se Dhe po sa po sillet tash me dikush mirë me te, aja në të, ajo po gjikon ndikund të në asaj që duhet me kuptuar. Po gjikon se tash po diçka për një person që kanë interes kë, që çka po sillet me mua. Dhe ka filluar që më të vëret ti ja rëndon më të madhe jetën burrës së saj. Nuk po ka lumturi, pse nuk po përputhen në këtë rrim. Kjo nuk po e kupton se e drejtë e saj është që të gëzon respekt nga burri i saj. Kë drejta s'e ka pa kur Dhe tashme, ajme të mirë, nëso kjama agresivitet dhe dhunë. Nëso kënu këpëdinë që ka zidhja, ku është problemi? Dhe, qëfarë ka ndodhë? Këj fillon tash, me dëvërtit, mu është qesunë masë në madhe. Fillon që me dëvërtit, me shiku se ku është problemi? Dhe shikon këtu, analizat tje, përpjeku mundohu e kështë të mërodhë, kuptan përgjendën e familës saj. Dhe e kuptan se burimi i këti pëllimë është edukimi i soj familian. Dhe thotë, unë duhet i mi lumëtur. Kja nuk përbëhet e lumëtur me siret mirë. Unë nuk muaj të shika ato që e tharë fillim. Së ndod nga njëre një i pa formuar mirë, të aprisht të formuarin. Dhe e thotë, unë duhet i lumëtur me drejtësi nuk përshkan, unë e pojemi drejt me te, këse këtë aje e meritan si grua. Buri kërësidhët mirë me grunati nuk i bënë dirë, jo, i ja e respektojnë një të drejtë, thëmë njërë që e ka gruja. Dhe gruja gjithë është të në përpër me burit, thë, për thëtë kjo së po kuptam kështë. Atërë shëndruat në dhunuas, bërëtët në një të zërin, për plasë telefonin, apo vijen shtëpi, dhe të ku është kja, pësat nuk e kaj bërë, e shtu i në gruna ti, dhe fillen, aja tash më të futën të sistem, e thot tash në regull, dhe bët, subhanallah, bët, me dhe tash një grua shumë në dëgjushme, shumë e mirë, nga se thot tash për funksion qështë duhet. Një djetar që ka për cilë këtë sitot, thot, nga për mundësia për të menadju kë burë me këtë sitot kritike, Përse se ka kuptu më gruneti, ka dasht me këtë drejtsime e silë në jetën bashartore dhe të silë ljumë të ri, hëtë e humbëm një individ që patë të mundësi përmesti me fitu një tjetër. Ta shë humbëm dy individa dhe fatë këtës me humbëm e këtë në dyve, mund të humbëm edhe shumë të tjerë varsish nga fmi që do të vinë në këtë familje. Nga se gjithashtu do të përsi të skenari i nënesë së fmive, kura ata shohin se si baba e trajtojnë në n Apo, dhe pasaj kjo përsisit. Tek gjenatat e gjenatat e të tjera. Dhe i risa, so, dohë që gjenatat të kuptojnë si kjo gabimi ashtë të prindve, dhe një vazhdojmë ashtu si kurse kemi kuptuar. Përndaj, dritësia, shikua në ruar, me smive, dritësia me të bësharëve, nësir dhe shuri, nësir dhe mëturi. Përndaj, të ruemi, të ime të kujdeshëm, mos të shkaktojmë qarje, mos të shkaktojmë urejtje, mësë shka këtojmë zili mes e vladve, mes mive si pasoj e padrecis që ne uabëm të tjerve në logari të drecisët e të pruar në raport me një fmi ose dë fmi tjere. Dhe që të është të mështë u shqimë fmijet ton në veprime të dëdhonshme të padrejta apo nuk e mësë komunikuar drejt me burin ose gruja me burin ose burin me gruat. Ka dhe cisi tjera që duhet me i përmenë dhe jenë të rëndësishme, por nuk prish pun, insha Allah, me i përmenë në takimin e arshëm, nga se kemi marrë shumë nga koha e jua e tashë, ku pridhët që të inkuadroni, por mëndaj që edhe këtu e në shqesime tona, edhe këtu rrëthëtun e bën pyqet, që po kemi probleme. Përëndaj, edhe që kemi folë, mëndaj që nuk është nuk është në mos pajtim me atë që edhe ju jeni të interesu të A shpresoj që për gjithë ata të jemi të interesuar. Prandaj ato tri të para që e kam thënë në takimin e kaluar, të jemi të kujdesshëm në përziet, të respektojmë procedurat fetare të ndershme deri tek kurora, deri tek martesa. Kur bëhet martesa, marrveshja me kuptimit, referenca jon për këtë jetë, mos pajtim me pajtimet që ka të qoftë, është fjala e Allahut asojt. Dhe pastaj praktikisht bëhemi shëmbëlltyr të zbatimet të kësoj marveshja, edhe në raport me zvete, po edhe në raport me fmit. Dhe gjithashtot, simboli jonë që gjithë më lartë e ngremësht drejtsia dhe drejtsia. Kjo është familia sigurët, kjo është familia drejt, kjo është familia e lumëtur që e kërkan shëriati dhe e forman me mësimet dhe udhëzimet e ti. Kështu jeton të Muhamedi s.a.w. Andaj, një familje me këto ti parë, me këto ti si, edhe edhe në qofë se si i mungon dhe një ambjet konfar, apo në një banes solide si duhet, edhe në qofë se si i mungon shumë gjëra nga kjo bot, nuk do të ndin nevojnë për to nga se e ka gjirin e ngrat familar. Por në qofë se mungon shëmbëll tyra, mungon drejtsia, mungon referenca e sigur të ku këthejmë i ne, Allah nuk në krymë punas me 100 metra katër të banimit e me makinët e shumë të luksoze, e ku e di sa roga, e sa para, e kështë më ratë nuk në krymë punë, nga se të gjitha këto nuk do të nësili në lumëturinë, për kondrazi, për kondrazi, mungese e këtyne vyrityve që i kondruar, si jelë dhimbjet, si jelë mundimet, si jelë oretin, mësëpajtimet, shkatërimet, shpartëlimet e kështë më ratë. Sigurimi këtyre, që duhet prendë të insistojnë të sigurojnë këto pika, Para sa të mendojnë ta sigurojnë kafshat e ngus, është e rëndësishme sigurimi këtyre pikave. Siguron të gjithë anëtarët e familjes se do të udhtojnë në një anije të një familje të lumtur, udhim të sigurt, të këndshëm dhe do të dorëzohen në bregun tjetër shumë të sigurt dhe shumë mirë. Allah na le të na mundson që të kemi familje të çeta të lumëtra, të sigurta, ku mbretran mirësia, butësia, dëshuria dhe drejtsia. Këtu e në disa që pata mundësi me e thënë në këtë emision, praktikisht dy fola për to, shambulli, timi shambull, dhe timi të drejt. Ka dhe disa të tjera shikurit në rrësit kanë betë të pflasin për to, po shpesoj që meren e Allahot Azoxjel do të arrijë të i përfundoj në takimin e arshë meren e Allahot Azoxjel. Dere atëherë, Pra, në këtu e bëm një shkëputje dhe pas të i rikëthemi përsëri me lene Allahot Azogel me inkuadrimin e telefonatove të juaja, andaj në ndështë një Zotë i Gjellavaraj është përbëftë. A. Shikohet në ruar, u rikëthujem për sëri drej për drejt, në transmitim të drejtë për drejtë në pjesë në dutë e këti emisioni dhe tashmë kjo pjesë është e rezrua për inkuadrimet e juaja dhe ne mund të inkuadrojmë me njerë një telefonat që rduke pritur. Salamu alikum. Aleikum, aleikum salamu, rahmatulloh. Uh, kam në të tje. Ornado. Uh, para disa muve kam sëni për ju. Pa. Thejes ka ndo... është me tëm pazi, no? Oh. E kom një Facebook direkt, e kom bo ashtë të qështë e do në theje, pa ka shumë një qa, kum shku direkt. Ta 7 mujë thejes me to... Amo... Pa 7 mujë të kërku ajo ndongje... Dukë i në kësi ajo s'gjën asë në familje... M'ka s'pruzë zëte... Amo qëfar të bëjt është... Amo... Kam drejt... Për shamull... Ashtë qurët për drejtësi... Apo nëse nëzda namazë e malkoj Pan oh. ndorë të shumë me mu Po kam shumë cytje Në ndimet kësia Edhepse Allah më ka kompenzun në të amyri me imon oh. Kan ngrit Kuptohet që nëzda fejët nërmal që Edhepon këbon oh. në shtë agavime Për jodhët që të më thonë të maralqme Që anë e di që mëni Mëni ndonjë Allah rëndonjën Për resën e dy rastër, kërë është për një dyjtja, trafija, abonere? E qartë, olle, e qartë. E qartë. E qartë, Qa do të mundohë me dhëmë për një me lene latë, zonë Gjenevë tërën. Bëhet fjallë për një rast, dhe mund që janë fejuar, dhe nërmesh e ka kërkuar dorënë e sajtë, ta më mësikur që duhet të të kam respektu gjitha procedurat, e, e lijuara, fetarët dhe kërkuara, 7-8 mujë kemi kaluar, mirë po fatkecështë, subhana, si pas gjykime të këti thirësi, të këti vlau tënë, thëtë se e ka zënjë amorellitet në prostitution dhe e kalshuar dhe si pasoj, e kësaj goditje që ka për etu, ka të cytet e shumë të shqecime aliot me e malkua pëtën. Filem e file shtimi, lojndëruar, elhamdële që Allahu Azogjel të ka ruajtur që me një vajtë të tilë, për thëmë, në basë gjykimit tëndë, nuk për e di kush është asë shfarë për fërështë gjithasë i bëdhë fjallë, për për pa thëmë, elhamdulat, se, se Allah e Gjellat paska ruajtur, që mësë dëvajrësh me tutje me te duke u thëluar njët bashkëtore me tepër, e që pas taj, edhe si grua ta mërë ftyrën, edhe si nëne në fëmijë fëtu ta mërë ftyrën, ataora çika don në fazën e fezës nga teknike faza e fezës në kursin kur është si faza e martesës është një fazë pak më ande ande nuk është ofruar mirë si duhet e, puna dhe nuk kanë ofruar mirë çiftet që do sikurse njëtan bashkëtorë. Gasajo ka pelësi mbi të dhe baba i saj po dhe burri i saj. Andaj Elhana që llohet pas ka shtopur pe saj dhe ka ka thënë hajër për ty, ndonsa çite që i ke largoj. Mos më e marr me to. Shetan don don që me të mbajt peng Teksoni do dia që pastaj mos kesh guxim për të vazhduar motutë në ndonjë rast tjetër të, ras të, të, të, të, të dyshosh gjithmonë, madje nëse ne jemi me një grua të mirë dhe të dashur me të dyshosh në të përsëri për ta nxirëtën. Konsideroj atë kapitull të kaluar. Kamur fund, mos u bër metaforë. Allahu xhallahu t'ka provuar, po alhamdulillah që ka dhënë façebardh. Ti nuk je involvuar në to probleme, nuk je i i përzier me këtë i pastër dhe vallahi bohu bin do se Allah xhallahu ala koma tasill një grua të pasër si kur që e vetë. A në kjo ka ndodhë, është sprovë, ka kaluar, dhe mëndaj që nuk du është muar me te. As në kuptim të mendimeve dhe preokupimeve, por as në kuptim të malkimeve. Ma se malka, në qofë se e përmen dë njëherë, apo, thujë Allahu e udëzoft. A se ma mire të Allahu e udëzoft, a ja ka marë fund, qëfar do bije kje në qofë se Allahu e malkat? Nuk kje do bije. Aja që të ka, të ka bërë, e ka morë fundë. Andaj duhet të më që mësë u merë më me atë kaluar, konsidroja një, një kapitur të shkuar, shikon të ardhmen, dhe shikon të ashtë dhe më tepër pak, se kon për e merë, si kurse dhe ashtë shikon e fene saj, si kurse ka thonë pejga meri sa salem, dhe fila një jetë të rejë, Allah u gjellera komedonë bërë qetar. Kemi telefonat, urnënën? Kësë salam, alaikum. Aleikum, salam, artullah. Uh, Përshëndetjo për? është dhe shatim dhe dy pëjtje nëse ka mësije E pora është pasë që është dërë fejesa si pasadidës sonë Dhe më thonë të adidës uh, shqiptarëve Dhe nuk është pëtaktuar vlera e mehërit A mundë dhe që vlera e mehërit të pëtaktuar dhe vetëm nga vojza dhe djali Dhe më thonë apo kështë gjohet prezimësa e dëshmitarëve Dhe, dhe pëjtja dytë është në një rasi dhe dhe, dhe pru Kur përshama në pak parë kur shoqëna mund të shkojn, pra, esht, e, që, të qymos vindi sa mosafira dhe ata fat sai kur zënë se nuk rrimën ta do të shkojnë pra faktikisht në thonë se të zgjidhnë mes njëra dhe mosafira apo qymos. Është qort. Është qort. Allahu shpift. Allahu shpift. Allahu shpift, Allahu shpift. Ëh Feisa, domethën për 100 valide Por të përfunduar si duhet, duhet të bëson dy kushte, ka thënë pejgamberi sa sollallam, leja e përjecit kujdestarët, babas ose vllauthut kurorë për përjesmë një vajzën, duhet të presohet me gjithashtu miratimin nga ana e tij, por gjithashtu edhe miratimin nga ana e vajzës, dhe kët miratim duhet ta dëshmojnë dëshmitarë, dy dëshmitarë. Në kuadër të këtij miratimi bëhet edhe përcaktimi i mehrit. Vajza e përstohet merin saht mehrë, më po duhet ta ndëgjoj dëshmitarët, që nëse rrmozvitë këtë konflikt, për shembull, vajza thotë unë kam kërkuar, për shembull, kaçmerr, burrat dyshë kërkuar kaç. Prandaj për të ikur çfarë lloj mosmarrëveshje, duhet që dëshmitarët ta ndëgjojnë gjithashtu mehrin, sikur që janë dëgjojnë miratimin e, e anës vajzës për ballë kërkesës së djalit. Dhe e dyta që se vin musafir ditën e xhumës, ata kërkuan mend me ty, por ti shkon në fal xhumën. So i uni press, mazjumon, terë menjes bonë muhammed, nuk ka problem. Dhe gjithashtu edhe para gjumos kurdani. Nukonë gjumos është një kohë që në kvarret pymeje. Allahu xhellahu wala ma ka obliguar me shkuën xhami. Arsu otom me të mirë Allah nderuar, sqejojë mirë. E kuptojnë elham, nuk e kuptojnë sër prënsia jote më, edhe nuk ke prësi për atë çka ata marrin vendim, a vinë mua, nuk vinë mua. Por gjumon nuk bën më non për shkak këto musafirëve. Kemi telefonat, urdhëni. As-salamu alikum. Aleykum as-salamu al-tullah. E kam 3 në piti, nësë kam në të imun përgjith. Po? E piti a parë është që faqë përblimi, ka ku shë le dhëmë kër anën. Po? Piti a dhëtë është, dëson si që të planëtën dhe i të hanën, është të ti që kanë lejmën media që dë tjetë që atë 24 orëve tërë. Si? E dhe... Tërë dë tjetë, dëpër 24 orë kanë lejmën që ëh ashtu si çe kanë aymu në media dhe pyetja dua po se duat a tia ekzistojnë UFOs, za na sa posë duhet të mbrohemi nga ta. Allah ju shpërblet Pacërim. Amin, amin. Është so, përkëshpërim për Kur'an, për pejgamberi shoqë më Këpërman se për çdo shkronjë kemi nga dhjetë sevape. Jo jo alif la mim një shkronjë, po alif shkruajm, lam shkruajm, mim shkruajm. 30 shprimi këto. Për çdo shkronjë që lexojm në Kur'an kemi nga 10 sevape, nga dhjetësh blime të mëdhën nga Allahu subhanehu ve teala. Pse sa është kjo prelimi më të ndjerë me përfundon Kur'anin me buhap me përveti, me rujt për ditën e gjykimit kur Allah xhelallahu është përbla. Sepërqet ato që kanë mëbru me dat për natë nuk jam informuar, po më vjen kaç nuk di. Nuk kam dëgjuar për këtë. Mirpo nëse bëhet pa po ndonjë çështë uh, të, të ndëlidur për shembull me me lëvizjen e dyllta po të, të Hanës që ndinin e kozmologjikë dhe shkencëtarët e kanë vërtatu, kjo nuk bie ndër diçka me me fen, nga se ndodh që nganjë të zihet dylli të zihet Hana dhe kjo të, të pasojë me e tërë də me natë kjo mund të ndodh. Kjo mund të ndodh është një orë dhe nëse ndodh, domethën e eklipsi, domon zona e dillet ose hanës, atëra në këtë rast besimtar të obligojnë ose është e pëlqyer y obligojnë që të falin namaz caktuar lidhën me këtë me këtë rast. Por asht kjo aksion aty apo nuk është, po them me keqardh që nuk e kam dëgjuar kët në media sot, prandaj nuk du nuk kam çka të them aty për sa ka. Nëse po ufot, ufot A ko kriza tiran e pas njerëzve kohshum. Kriza tiran e pas njerëzve kohshum. Ka gjën, ka melajke, ka, me ka tirë që na nuk i dim. Ne kemi nevojë mburrurit pytyne, nga se Allah xhelleuall na ka rrit pytyne. Nuk ka nuk ka rrezikim për banorë plani devtëror diku skor rrezikim dyne. Ka rrezik vetëm nga banorët që kemi në tok, e që janë rebelë dhe mëkatarë ndaj Allahut xhelleuall, nga njerëzit dhe nga gjenet. Gjenet janë kriza që nuk i shohim, por që jetojnë në mishin ton. Mbrojtja pyetune është adhurimi ndaj Allahut Xhelaluha. Përmendja e Allahut Allahu e barekotala, largimi nga mëkatet, leximi i Kur'anit na mbron pyetunë. Çitahen çta ufot gjend që pyetun do të mbrojtë çushm Allahu Xhelaluha më rujt mos shmo... më bën dëm. Dorashtir në ka rrezik pyetunë, gjasë se... Allahu thotë që ka krezatira, gjasë thotë wa ma ya'lamu junud rabbika illa hu. Nuk ka dinu Allahu Xhelaluha as kush, por jo në formë të fortë prezantojnë. Tëna ata me ku e dimi çfarë anije kozmike vinë, ku e dimi çfar, këto janë fjalora. Jo këto por në formën në mënyrën që vetëm Allahu edin, jan, jan, si atoj, e di sa janë ku janë si jetojnë në Nukdim. E jona është ta kuptojmë se e njeri është në epicentër. Kjo botë është është qendra e kosmosit. Kto janë zhvillimet? Partia Allah, e Allahut që lopo se ka krijuar, çfarë bën ata nuk është për neve shumë, shumë e rëndësishme nga si Nukdim çfarë bëjnë ata. Ne nuk kemi rrezik për ty na. Timë telefonat urdhane. Selamun jo. aleykum, Ojha. Aleikum selam, Resulullah. Desha më do vone kritica, ka mundsi? Po, vërdëm, po. Jo më nxam i mund të veli jam. Po. Ëh, po du, po du më bëni pyetje aty po ka biodata të ndryshme. Pasi përfitë zonën e xhamisë aty po ka në xhamitë po e Sodit biodatë shumë të ato, kisha pas një kësjellë në mëngjes se ka mundsi. Po. Po. Po. Në më thonë me ikametën që po vazhdojnë me ikametët e gjata, e kështu ratë, me rrata, me tespinë, po. se si pos... Kos... Të si mu të ueli, nuk banë me zinë lëka, po? Po tive që ki rullet tira atyra, po? Jo, veç, veç kërë nuk është me zinë, aty unë bëjmë me zinë lëka, po. ku që obligima të unikom gjithë aty në gjami. Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Edhe nësë komë të jë dhe pyte në dytë. Po, folë, Allah, folë. Edhe po du Po, po. Po. Është qortu. Meçeni i mëtoled, mëtoli Qajorau bii tolla umor el mesjid, apo është një lloj kujdestari dhe mbikëqyrës i përqersë të xhamisë. Kësh punë do bësh me punë harit. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, një grua që ka pasur xhamin vetëm. Dhe ka vdek, nuk e kanë lajmëruar se ka vdek. Ka qenë pejgamberi zën, ka qenë xhum i lutur dhe kanë vëruar sahabët e pejgamberit. Ka pyet pejgamberin, "Ku është kjo?" Konkavde ka rasulullah. Pse s'u ke dregu ka, ishte zona ya rasulullah. Ne ne vonosim. Ta tregom në kur vulli i saj. Shkoi tek vulli i saj, ja fali gjinosen për zytyt dhe bëri dua për të. Vetëm se ka fshi xhamin. E lërë më ç't'mirësh, edhe më punë tiran xhamit ti kujdeso. Ekzistimi i, i, i bidateve eventuale që mund të jet aty, nuk duhet të jetë pengesë për të kontribuar. Ne duhet mundojmë që ato me graduelitet, me dije, me mirësi, me butsi, me ursi, që ato të zavezojmë me sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse çonse bëhet fjala për bidate, i kameti zgjeruar, por domos nuk është bidat. Nga se kanë hadith pejgamberit sasulallahu aleyhi dhe sallam Abu Davud, çë i kamet ne kanë bërë, duke thënë Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, me thon katër herë kjo nuk është bidat. Andaj fillimisht duhet të dallojmë se çka është bidate dhe çka nuk është bidat. Apo, dhe ato që nuk kanë bidat, mos ta kundrojmë bidat, dhe mos të hezitojmë ta bëjmë. Nëse është a, sunet e kurgumit, a është ndë bidata që është për viet, dhe është bidat tamam. Dhe çka çortuar në fe, atërat mundohemi me serum me imamin, kështu tek fundi kjo është përgjegjësia e imamit xhamisë që mundom në këtë çështje bashkëpunim me xhamatin. Duke mos shkaktuar të lashe probleme, keq kuptime, nga se një punë që është kryer me vite të tëra, kam usir njerëz mos ta kuptojnë pse është kjo që na gjithmonë e kemi bën. Duhet ta nga ndal ngadal me mirësi, me butësi me vllazëni pa probleme, me me me, me, me largumelën Allah xhalla wala, por thar ekzistimi i këtyn e punëve nuk duhet me të butë që më largu nga se mirësia e egzitimit të në ty është me madhe se sa në dë një do shta shkjelja eventual që mund të ndonë në këtë në këtë në madhët i masmiri. Se përket namazit të drejkës pas gjumas është i përhapur të këni dhe kë, kë qështje është diskutu të këtë dietartë edhe të me hershëm, edhe të kësë, kuhë, kësë e kuhe e kësë e marad. Shumitës e dietartërë janë të mëndimit se nuk kanë nevojt të falet namazit drekës pas gj në mazë djumos është zavesim i mjoftushëm për drekën. Nuk kanë më fal. Falën sunetët e pejgamberit, soso maz djumos. Dorso një grup i ulëvën mendojnë se përdesë nuk plotësojnë kushtet që mufal xhumoja, atëra ne e falim drekën, apo që në rast se nuk kanë plotësu kushtet për xhumo, e kemi drekën të falur. Kët ata erësitojnë me kët çështje, thash për shkak se nuk plotësohat simbasyne kushti për më fal xhumon. Themi se nuk duhet besojtaren me adru Allahu xella hola me kësim dyshë ose falim gjumon, ose falim drekën. Përndaj, mirë që me e pasu sunet në pejgamerit sëllallahu a të sëllem dhe me ndojë se nuk ka nevoj të falit drekëa pas gjumas. Po, me falin në file, për me mend gjemimës, me shkaktu të lëvi, kokqarja, mos pajtime, me falin në file, por nuk falin në amër të drekës, nga se nuk mund të themi se është e drejt, aja që realisht nuk përmban nga argumentit e qartat të Shariatet, andaj nuk kërtohet askund se Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka fal ndonjë dredhikën pas xhumas. Kjo e para dhe e dyta nuk ka askund shariat ku na thuhet se në namaz, në sufë, sigurisht e ki fal mirë faletetin për afërtti që ti tet ajëves me këtë. S'ka kështu. Muslimani e adhuron Allahu xhalla wala me bindje, me yakin. Andaj Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem kandalu që njeriu me fal namazin dy herë në njëtin vakt. E ku drekën, mas kohë, fal drekën pas diku, s'po dia ju fal mirë, për falet der. S'ka spedi. Ose ki fal mirë Në këptim, i ke plëcu kurset, ose e din, ja, se se këm falë drekën mjë pëse, se, se këm harru pra. me burë rukun, për sërrejt e pra. Anej, me bindi, jo me hamendje. Në qofë se, në qofë se, dhëtot, jemi të hamendur, se a kena gjumon regull, se falim heq, e falim drekën. Në moment në kërë nuk obligua gjumaja, obligua drekën. Por, në moment në kërë e kena obligim gjumon, dhëtot, janë plëcu kurset, atëra, drekën për së dytit dhe mësaj që kje qështje duhet të regulot dal nga dal mirë pa duhet të serot në basta sa që ulemat e kanë seruar dhe e kanë përmendun në par libet e tyne, Allahu edhe në masmiri Kemi telefonat Selam, alejkom Alejkom, selam eh, Desa me, me pyth për emrin anek ashtë tre mërë muslimanëve të ka dhe mëson një kolë dhe mësona mëjmë janëzit dialet Anek, apo anek Po, anek Pa, açar, açar. A ne kësa kuptoj pe i gjusëra be enik dhe me honë elegant i pasrë, i kujdeshëm është e më një mirë, nuk prish punë me janë gjithë nuk prish punë është pa? Pa, pa, Salah, e më një mirë kemi telefonatë, ordëne? Salamu alikum Salamu alikum kam një pyrje punajsi dhe pa eftë me në të irum ku në fakt shpendota dhe alkoholet pa edhi që në fakt të Allah ima konë shtabë grupe njëma të në këtën e normal që vëro ka vë mu e përës përës përës kam probleme na modën atë me fërë shpend shpën që më bjehë një të më këtër pa më si mm, që është në kërë në rëstodhe të shtirë me i më punë pa e fakt dhe tyra e më është një përzisë u dhe i të lotë, që shme në dhërë pësha kritika, të kam anastirës, familjes, jam një gjenë e këzër pëllakushme. Pa, po të kuptaj, e qartë, e qartë. E, e qartë. E... Ne duhet që t'jemi, ata që punojmë, angazhohemi, përsiguruar të, të, të, të hyrë e familjes tonë. Por nuk duhet edhe që ne emër të kësaj të bëjmë edhe punë që Allah Gjellar i ka malkuar dhe i ka ndaluar. Andaj, puna jo të në këtë depo, përreso ka të bëjmë alkoholin, të e bartë alkoholin, të e dinë shumë mirë, se përreso ka malkuar dhëtë persone, njëndër ta është taj që i bartë, nda e që e bartë është i malkuar, përnda e i kërës të ndaluar, mirë po për të temë që, filla që nga tash me kërku një pun të të kërkim. Kërkim të, të të tër, Gjalli, wa Allah, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Nuk e di a kemi në linjë? Regjia më bërë me di e se kemi në linjë? Pa urna, urna. Dershtam të bëjë kytje dhe qa dëmë fa më fa pe nga mirë në lejtë selam vë ndër. Dhe dëshyush e pash dhe dhe që isha e potra dhe gësha selam vë atë në kita. Qyush të do kja pe nga mirë në sam? Qyush i ka pas flatë të mi e kërën? Qyush i ka pas flatë të mi e kërën? Mikë, rëndë, pak si të gjatë, ju fërë fër të shumë gjatë dhe si... Sa e gjatë? E... Uh, 4-5 gjeshtë në falë. Pa, pa, flëkë si ka po së lëkë të pominë, asë të kujtojtë? Pominë... Pa, paksi me flëkë, pak si ma gjatë, pak shtusë. Pa, pa, pa, pa, pa... E qartë, e qartë. Uh. E qartë, Allah, e qartë. Uh, pjegamiri sasem në ka përmendu se kush e shë pjegamiri së më nëndrë e ka po përnimate? Pandaj duhet më pyet ç'është ke pa. Ngase nganjë ndosë ke pa në formën si ka qenë i themi se ke pa pegamerson. Po pe nëse në përputhet të pamurit në ëndër me përshkrimin e ti që ja kanë bërë ashtëti, themi se ti e ke pa po tamam pegamerson në ëndër. Dhe pas kësaj pastaj çdo veprim që ke pas po, me to ka një kuptim shumë të mirë. Fakti që ke pa po, duke puf duke përqof kë është shumë e mirë se inshallah ti e don Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe kjo është një shenjë që ti duhesh ti do të thotë ti je në rrugën e tij. Sigurisht që kush bineve të kujdesh për vërbimit dhe tuja, të pasash Muhammed, nësallahu a.sallem, dhe inshallah kjo është një shenj e mirë nga në Allah Gjellewalla, një shenj përgzu se shpesaj për ty, inshallah. Kemi telefonat, urna? Selam aleikum. Aleikum, selam, artullah. Uh, kam një të kujtje. Një ditë kam pregatit një uh, që gromë, pala që nga në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n edhe duke ngrantë kënë kapalaqin ka e fundit ndelle shkru e emni Allah në gjuhën alabë duke me trevehune e këmë quru të mihojse a e ka vërëtëtu që është emni Allah në gjuhë alabë po më të shalat pak ma shumë a ko këtë diskatënija e qka është e traksish Allah e qërë vëllë e qartë, e qartë, amin kenë domthon e di që njëri ti bën përshtype kur e shajmën Allah i dal në ushqim i dal në bromi i dal diku në thon mirë po kjo mund të jetë më tepër e një rrasie caktuar se diçka e caktuar që duhet ta kuptoj më vonë andaj ne duhet ton, shi të shikojmë amin Allah në zemrën tonë gjuhën tonë durën tonë a është i shkruar kuptim të veprave tona kuptim veprimeve tona kuptim të punëve tona në sa kjo në ushqim nuk e ka ndonjë shpjegim caktuar fetar që duhet as të më shqetësoj para as të më gzuo diçka tjetër është në që nërbale, që nuk kanë në një spegjim caktuar që mund të thëmë në këtë, në këtë dretimë Allah dhe në masë mirë. Kemi telefonat, urnani? Aleykum. Aleykum, salam, rrësullam. Ka, deshla, me i va dy pyke. Pa, urna? Para ka të bëjë, dhe më thënë me nëse, hapëdesi është i regullë, kur përshamu, dherëja kam bëhet dhe bëhet dhe duke heqër këpucën, fa saj lajnë që atë këmë, edhe kë taninci për me me ilat dy at fund për më herë, rë thyja dytë ka të bëj ë eh, se a konsidero me u sa ne punojmë në Prishtinë apo ne çdo ditë nga Mitrovica. Po. Allahu yushli. Selamun alaykum. So për kët update-it do thotë ë thui s'ka mbot për qëllim. ë thon se nëse të lën këmbën e djathtë dhe pastaj vesh kputën. Para se më lakmën në majt, disa kanë thënë ki abdes. Gabim është kjo, te ki abdes. Gasa e lën këmbën e djathtë, e vë e mban çorapon, e mban këpucën, pastaj e lën këmbën e majt, apo e mban çorapon e mban këpucën, apo dishën rregull. Mirpo, nëse të mbathura që e ke. Porseum kimeste. Apo don më i përdor si meste, atëherë themi se kushtzohet që të dyat me i vesh kur ka përfunduar abdesi. Për shembull, e ka lën këmbën e majt e djathtë, dhe do më me mbath meste. Për me përdurë, e mbathë mesën. Pastaj, e lanë në këmbën e majtë dhe e mbathë mesën, themi se nuk lejohet me i përdurë si mesën. Pse? Nga se nuk i ke veshtë të dyjat me abdes. Nëso kusht i përdrimit të mesënve është që të veshen me abdes. Nga se ti ke veshtë të djathën, hala pa marë abdes mirë. Nga se ka me të këmbën e majtë. Andaj, e mbathura e mesënve në këmbën e djathë, konsiderohet e mbathur pa abdes Prandaj, vetëm kushtozohet me, me i mbath të dyat pas asaj që e lën këmbën e majt. Por nëse sdomi e përdor si meste, do zakonisht kur do marr abdusat përsëri i zbath dhe i lën këmbët, atëherë këtu nuk ka kurfar probleme, nuk ka kurë diçka për moshhtecsuar. Kjo ishte po, sepërkat, diçonj e kam prmen, kam përmendë disa herë do se, do thotë, kjo është habsirë e mjaftuar për ti shkurtu namazet dhe nuk ka problem. Urdhoni? Kemi telefonat? E. Hey, po në po diçka. Pordhani. E këm lën e djallë, jem në namë që të të dhe djetë. O? Oh. Edhe... Në kanë qitë përshqisë, më ka dhejtë burë, asë pas, më lën me po asë kërgjëm e smukë për paralizë e për demë. E tash... Asë po, rit, djetë, më lën me po rritë, një ka po të të dhe djetë të martu e këtë një djetën. A i kërgjohë, unë jë me që është... Asë... E djallë, djallë nuk do mu kujdes për ty, asë me të pa djallët, apo? E jo, djolli, he që su më fërin, telefon më amë shenj, pështina ta për të katat mi, taj su më dëmuam, se... ...se su më këkur gjohë, ...për që të të gjithë, që taj të zadnija. Pa, pa, pa. Farë këshive, po më jetë të të, shonë e në cëmu, prafë. Pa, pa, pa, pa. Po, inshallah, tjapin për iqin, inshallah, bëndinat. Vëlla, kjo është një rast të me rusë, fatkecështë, që Biri, apo ti i kdojnë Bori ka mbet vetë, udhëzesa më kjo, çfarë do çoftaja? Çfarë lloj gabimi të ket bërë në ato çtat e kaluara? Mbetet ndëna jote. Andaj ai bën çdo ditë, çdo ditë mëkat të mallso kodra. Vallai dhe hin hakton nësti që nuk jam mërmendëso hinjuna. Për këtë skelet të mallë që bën. Çfarë do lë arsyeja të kaj? Ai mund të arsytojë të po kjo a kjo, pamërsisht. Do kën këto arsyeja të braktisë të nëna, të lihet nën rrugë. Se po sepse ku më shku? Kjo është merr që është pa e pa shpjeguar më fatalesh çfarë gjënoi bën ai djalë. Fësoni që Allah xhallahu te më ta kombozu më të mira me së pëlly dhe gjithashtu mos mos shtuin besoj që nuk ka ka ndodh kjo paspaku bën sabër mos shtuin sjellja e keqe e djaliton që më anë më mallkuta që ka ju lut Allah xhallahu te Allah uzoja drejtoja jepit mira çelëzave më dosh në në vet lut Allah xhallahu wala valla se Allah xhallahu wala nuk i kthën lutet e nënës për djalën në e vet Në delutë Allah jellë evelë, Allah jellë evelë, in shaa Allah të banëzë zihtë në qëdri të më. Kimi telefonat, orëna ne? Orëna? Selamu alikum, oz. Aleykumus selam. Në për eze zemë da bëhul. Për fële Allah. Në eka, në këmpojë dë për në eze të vet në eze më lutë mea lëvën ta të të për në eze qëha qëtë qëtë eze qëha për ziqës, në fëdë uqë në bië përsën të eze të pë a, kam dinave mos e dëgjo para bej. Po, çart, çart. Selamun aleykum, selam. Nëse ja ke dhënë 20000 euro borxh, borxh ja ke dhën, ata nuk lejohet me marr kurrë nga fitimi që ai fiton. Nga sa ti ka 20000 euro borxh, ti ka 20000 euro borxh. Por nëse keni bë marrveshje të ortaklëkut, ai thot, a me ti mund 20000 euro tujat apo unë po punoj, unë do të investoj mund në punën tëm e ti investoj parat këtu mund të bëhet fjalë për një profit të madh shumë pastaj qi ka detoret evit amavon. Po nëse në ja ke dhënë mbarg, ti aty lyp 20000 euro, fitoja a humbia ty të intereson? Atë në këtë rast nuk bën më marr ato 500 euro, 500 euro të fitimit, ngase duhet munda edhe humbia dhe fitimi bashk. Po nëse ti ndon më të veç fitimin, ndosë ajo e bën rrezikun e humbjes, në këtë rast nuk bën ngase nuk lehu të mndëmtu ndira pal në kurrez të fitimit të tjetrës, sapo. Kemi telefonat Urbanë? Faleminderit mama. mama. Selam aleikum. Aleikum selam. Gjë sa më blen ti tjetër. Po. Ai von haram junash, më thonë se një vajzë e burrit do po, të mëshëp koshami jetojmë në mi shtëpi. Po. E çort. E çort. Sen direkt. Korja. Ë, pak osht problem kur jetoj në bashkëllak të madh që gruaja mëshami të kujdesë të vazdhimi të pesamin e saj. Nuk duhet ndaj nga njeri më pa po, dikush që nuk duhet më pa. Po. Por duhet të bëj sapër. Allahu për sabër, sabë, sabër dhe dhe mundosh Allah xheloa shofish komo të paguafa. Prandaj burri i, i migjaj burritën nuk bën me top pashami. Qase migja i burritën është i huaj për ty. Andajn kët rast duhet të më urujt nga shikimi i ti. Po të bëhet fjal për babën e burrit, për gjyshin e burrit, këta kanë këta bën me top pashami. Por migja i burrit nuk bën pjesë në atë kategorinë që lejohet me top pashami. Andaj uru ju për ti sa të ke mundsi. Rahasisht me top diku, gabim është skijuna për këtë çështje. Joanu ti e kon, keminuçi në koshën e shtëpij, ai është fushë te kapak, ruju, mbulo, çetëskashka. Por me qëllim nuk bën më dot parti Pashamisi se është ndaluar apo. Kemi telefonat, po dani? Ora. Aleka. Aleikum selam. Mirë, mirë. Mirë, alhamdulillah. Gjestarve të dvetë, a është degë në shkolë Siri? Ku më shku? Në Siri? 10. Në Siri, asë degë në shkollën. Po, po, po, po. Po, po. Si në së komën si jeni jamë atë kur rri. Ani short one short. Selam alejkum. Padojim saqë ndon si ri, ë, për egzaminat të çdo musliman dhe muslimane. Dhe është shumë normal që muslimantë mend i vetë ndjesë si se të obligohem me anjë dit dorën krahën vllazëve vetë motrat më ndihmuaftë. Mirpo, kjo çështje nuk është e ndërlidhur me emocione, do të thotë ndërlidhur kjo çështje me dëshira, por është e ndërlidhur me rregulla caktuara fetare. Andaj, në basë të regullar fetare, ne nuk e kemi obligime shku në ciri me luftu atje. Jo, nga sa ta nuk ka nevoj për neve në kuptimin fizik, nuk ka nevoj ata për uh, ushtar, kanë ata popël sa dush për në bërë këtë qështje. Andaj, mendoj si na nuk e kemi obligime shku atje, madje, madje, mundet shkurja e jone pa organizume, pa kontrolume, me bët dhe më shumë së dobi. Cikur që kanë do në nërë raste, për shumëll që uh, odhërësia, diktatoriale e Siris, të ashtuotë se na nuk po luftojmë popullin për sirian, po po luftojmë turist që kanë intritor tonën, apo që të ashtuotë në ndërkombëtarisht apo për luftimin e terrorizmit atë. Pa e gënjerë du, komozi që dëshira ju në flak, po më bëhë hajër të bashkërm bashkëmoftë. Andaj nuk është ndëgju asnjë thirrje nga vëllëton Siri, as nga ushtria e lirë e Siris se vëllezërit muslimanë që në Nives kanë lypa ta kështop. Ata kanë kërku kush ka mundsinë, nuk asnjë financiar, apo për të bler armatim ka nevojë me ble dhe po po po ngjinin kë detem, vana të rrobë po i ndihmojnë në hëmla, më sa so so, so so so so po kan mund si, ka nevojë për medikamente, ka nevojë që në kampet e refugjatëve të ketë ushqim të mjaftueshëm për fëmijët, për gratë, po në këtë rast. Dhe gjithashtu edheni shumë mirë atë iniciativën me vërtet shumë të falëruar dhe mirënjohse të bashkisë islame për blerje donacione, për dërguar i kanë ndihmuar, por e kanë nevojë që të bëjnë dur sigurtë, pse jo? kushka mundësi më ndimu me dënacionë, këa është e dërbeshme dhe e harit. Por ata nuk ka nevoj për luftar, me shku, dhe nuk e kene obligim na të shkojmë atje dhe të luftojmë nga se fetarësht nuk nuk ka argument që ne e obligan njëve përëm të teksonat tjurë. Kemi telefonat, urdhën e? Selamu alaikum. Aleikum, selam, artullah. Selamu alaikum. E kam një përdi e ozë ndërëm. Po falë, Allah. Jena nga 12 dhja pënujna nga kajota, nga është i kemi për e kësë standër. Kajota bastore? Kësë e parota. Po, po, po. Po, po. Qa po. për nërmanja, kejena nga ramë që pënujna se tjetër për nuk po mënë gjoj. Po, po, qartë ola. Shala tjepi përgjistë ashtë, në shala. U deci... bëvla, u bënë regullë. Për problemet e telefonat, pro. A tani... Urna? Selamu alikum. Aleykum, selamatullah. E kam një për një bëkë këtja. Po, follow. A të rafin rukë që dalën... që është të njës... që është të njës në palë. Që janë në njërë në markë, janë kërjeta së zotët. O në në bëstërë që të shpeshë ndoë që jahë, nërmër së zotët e... Ja e për dikoj pëshiren i dhime të dë njere që i kërkan Pa? Muno në fakt vë ta për të këtë pyte që me dhe me mi o vendhije dhe tjetër dhe se janë fa shumë tjetë që ngu që ti të fjanë Pa? Që nuk është nuk, nuk unë nuk dhe për të që në është gjuna asë haram dhe dhe të fër me ndimët e tjetër ja, ja, dhe të dojnë që ja janë të pagume, ja nenej kënenej në për mërë ashtë të vërtej që Seri, atë e Ardinia, një tetë që ka vënë për i ta Allahu e shkrua, domoshi, na paraqitë se është jana i votën. Po, po, po, është qort. Dita numër 12. Po. Numër 10. Ah, po shalom usnis lotin në që hiq 37 nëpër bamant. Për çka çka? Ah e jek një njëkën një të lesetik një kërmjërës, po, po, po, po, po, po, po, le, le, dhe dhe e kam njët në bot njëkën, po dhe e të mbel të aman, të mdojnë shërët e mbel të aman. Pa, pa e qartë. E dhe pas e az zina me krej az? Pa, pa, pa e qartë. Selevarë. E lejkum, selevarë. Oke. Me ka që dhe e përmbyllë i mundësin për të uinkadru me të telefonatë me ke qartë dhe pëse shumë do të të të nuk këna pa mëzimi nënkuadru, por në bëjnë halal nga se kjo ka qenë mundësia maksimale për ti nënkuadru, se përket pëjtë pëjtë për dy ladin që punën të kajota, kajata, ato firma që farasht e aparatave të bigjozit dhe do të të basturë nërshme, ato është haram e punu, ato është haram e punu, fakti që nuk po gjenë punë, e di që është kisë me punu, mirë për nga një nuk bënë me kurzu punën, Po shaqo kjo punë, ja, os, unë këto s'muna të punu, unë këto s'muna me bëjtu, vullai doshën. Pra ne kanë një punë që do të na shkëmbenon. Edhe lutesh më shumë, po fitojë ka fotën hallad. Çemë me njerëz të shtëpia. Vullai puna në ambasador është haram. Nuk mund ta e bëj hallad për çfarëdhe arsye. Qase tërë veprëndyrë është haram aty. Këto ti çka bëhet është haram. Këto ti çka bëhet është ndalume. Këto çka fitojë është ndalume. S'ka aty kur gjë në cent hallad aty sen. Këto haram është aty. Dai duhet më ikë pjetë me vënë vullai na ruaj. Tot miks atë të duna po fshin, hidhnimi Allahut, mallkimi Allahut, dënimi Allahut asoj. Asoj pa mund mi pa sherrn Allahu na rujt. Me pa sherrn veten tuën, familjen tuën, Allah mos e bof. Për ndër largo prej saj vëllai, për hidhit Allahut asoj. Dhe kërko pun, sinqerisht, Allahu xhellahu rekomand pozite inshallah. Allahu xhellahu rekomand pozite, por mos zgjedh. Punë punë që punot, e ndershme, e lejume punë. Po mund të jet pak më shumë punu pak po më e ndershme, po lëto bashm sprish punë. Ma shumë lëdhu, ma shumë mundohu, po fitoj i halal. Kështu të me kumbesimtari, Allah Gjellona mundësojnë të gjithve të fitojim halal dhe të punojim halal dhe të ushqihem i ne dhe familje tona me, me halal. Së përket lypsave që janë, po njeri ju nuk duhet me me, me unisë gjithë më nga dyshimet, po ky ka, ky është i paguar, po, nuk duhet më unisë, po nuk duhet në anëtetër me konë që kuj do qofti jam. Unë e po thamë që na duhet të nd Do të ndejmë të varfër, s'kam none, kurrë çka. Mi po të këdhën e tjetë organizuar, 888, pak si më, më rregulluar. Jo kush na e zgjodën t'i apo. Qas nuk kosh problemi 20 cent, a dëmtohemi ne apo nuk dëmtohemi, po 1 euro. Është një, po vërejmë se ne po stimulojmë problemet tilla. Ai kur shanse po japin, ai mund të organizojnë pastaj grupe të shumta me dalje në rrugë me kërku pa nevojë. Në fund përfitojnë borsa, durim sikur se do të më fitu dash sikur se është Lajmru dhe i kan zën më të madhe duke vepruar në këtë drejtë. A dhe ne nuk duhet të sikuar se sa po japim, por duhet të sikuar se ku po japim. A arm dor sigurt apo shkon ku duhet. Tani elhamna kemi shumë familje, por duhet të kemi shumë familje që mundemi që, që ndihmojmë dhe të ndihmojmë vetimet të sigurta për shkon dor sigurte, yeti me ndryshëm në shkollë me shku. Fëmijën e kin shkollë. Mundesh me kuptuar bazë djalit tën, vajzën të të se sa fëmi në shkollë nuk kanë flutur nuk kanë laps. Leja ty ne. A ne tam çe na duhet me ndihmu, por ndihma jo duhet të jetë gjithashtu me kujdes e përzier dhe gjithashtu duhet të jetë me kujdes e dozuar atje ku për e po e dërgojmë. Po ndonjëherë me gabu, kombenuse ka nevojë, ja kom sprish pun, një semafor t'nal dikush, 10 cent, 15 cent jap ja, spothan me kon shumë i shtrungë qetëtim. Por ju të na bëhet tradit, dhe më ndojm se po bëjmë një err të madh që ndihmuat aty që nëpër në rrugë afton. Ata duhet të strehohen duhet të këtë institujanë shtetënë që miret me ta i strehënë dhe përmes kanale për të sektuarë a ndihmonë, por jo është me kasënë për rrugë, duke u vërsunën bimakina, duke bërë bëjnë a lajë, duke bërë fjallë, nuk, nuk është përme shumë e pahishme. Dhe qësë e ne i apim, i kontribuim kësë përme të pahishme. Dhe nuk duhet nga një të simulajnë emocioni për gjuna e s'ka gale. Jo, duhet të organizohemi që ata të istrëhojmë në vend të duhur, të akumodojmë si kurse duhet, dhe të kanalizojmë dhënjen që të shkënë në kanale të duhura, drejtë duarve të, të duhura. Dhe se përket ati që nuk e delë mjekër të aman, nuk duhet me pritë me dalë të aman, që ta që dhelli, me reqetë konta, insha Allah, s'ka nuk e pritë me, prit me dalë keqka ko, aja që dhellë, elë shanë, kur dhellë tjetëre i bashkote dhe kësa, insha Allah, dhe bëhet të aman me lehin Tëra në ruar që është e terrashiku ndëruar që pa të muzikë personte më prezantu para juve. Nëse Allah xelahu ala që t'keni kaluar mirë në këto çaste që i kaluam së bashku, t'keni përfituar edhe nga pjesa e parë nga pjesa e dytë, dhe nëse Allah ndëruar që gjithmonë na takon në takime të harrit, në takime të mira dhe të jemi nga ata që gjithmonë i ndihmojmë njëri tjetrit në jetën e kësaj bote dhe dalim façebart nesër para Allahut azhzat. Dën takimin tonësh Allahu ju ruajt dhe paqë të mira familje dhe njerëz përrisi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah-ha-ha-ha-ha-ha ah.